Джефри Арчер от нищо, нещо. Джейк започна да набира бавно номера, както почти всяка вечер в 6 след смърта на баща си. Приготви се през следващия четвърт час да чуе какво е правила майка му през деня. Тя живееше толкова спокойно и подредено, че всъщност нямаше какво толкова да му разказва. Особено пък в събота. Всяка сутрин пиеше кафе с най-добрата си приятелка Мори Шулц, с която понякога се заседяваше чак до обяд. В понеделник, сряда и петък играеше брич у семейство за Карис, което живееше от среща. Във вторник и четвъртък ходеше на гости на сестра си Нанси, което поне и кратко даваше повод да мърмори вечерта, когато синът и кратко се обадеше. Събота пък си почиваше от натоварената седмица. Единственото уморително нещо, което вършеше, бе някъде по обяд да си купи дебелия неделен брой на Таймс, странен обичай на Нью-Йоркчани, който ако не друго. Поне и кратко даваше възможност да уведоми сина си кои стати и да погледне на другия ден. За Джейк всекидневните дневните разговори се състояха от няколко уместни въпроса, в зависимост от деня. Понеделник, сряда, петък, как мина Бериджът? Колко спечели наклонена черта изгуби? Вторник, четвъртък, как е ле наси? Сериозно, не може да бъде. Събота, нещо любопитно в Таймс, да не би утре да го изтърва. Наблюдателните читатели знаят, че в седмицата все пак има 7 дни, и ще поискат да разберат какво е правила майката на Джейк в неделя. В неделя тя обядваше у сина си, така че нямаше нужда той да и кратко звъни вечерта. Джейк набра и последната цифра от телефонния номер на майка си и зачака тя да вдигне. Вече се бе подготвил да узнае какво да прочете в утрешния брой на Нью Йорк Таймс. Майка му обикновено вдигаше след второто-третото позваняване, времето... Необходимо и кратко да измине разстоянието от футойла при прозореца до апарата в другия край на стаята. Телефонът извъня 4, 5, 6, 7 пъти и Джейк се запита дали пък майка му не е излязла. Изключено. След шест вечерта тя не мърдаше от къщи, и зиме, и лете. Толкова си държеше на навиците, че би и кратко се зарадвал и сержант, отговарящ за строевата подготовка на морските пехотинци. Накрая Джейк чуш тръкване. Тък му да каже, здрасти, мамо, аз съм, Джейк, когато ек на глас, който със сигурност не беше на майка му. Реши, че е сбъркал телефона, и понечи да затвори, когато гласът каза, ще ти остаря 100 000 долара. Единственото, което трябва да направиш, е да идеш и да си ги прибереш. Парите са в плик, търси ги в кафене, били. Къде е това, били? Попита друг глас. Наъгъла на Стрийт на и Рандъл. Ще те чакат към 7. Затаил дъх, Джейк драсна върху тефтера до телефона, Оук и Рандъл. А как ще разберат, че пликате е за мен? Поинтересува се вторият глас. Купи си, Нью Йорк Таймс, и плати с 100 доларова банкнота. Ще ти върнат 325 цента, се едно си дал долар. И да има хора в кафенето, няма да се усъмнят. Не отваряй плика, докато не идеш на сигурно място, кой в Нью Йорк ще се дърпа, ако от небето му паднат 100 хилядарки. Прави, каквото ще правиш, само не ме търси. Инак следващия път ще видиш, сухо, прескрив макарон. Двамата затвориха. Джейк също остави слушалката, съвсем му беше изхвърчало от главата, че е смятал да се обажда на майка си. Седна да умува какво да предприеме от тук нататък, ако изобщо предприемеше нещо. Както почти винаги в събота вечер, жена му Елан беше завела децата на кино, щяха да се приберат чак към 9. Вечерята беше в микровълновата печка заедно с бележка на която пишеше колко минути Джейк да притопля яденето. Той задължително добавяше минута. Разлисти телефонния указател, докато стигна на буквата Б, B, B, Bill, Billy. Готово. Oak Street 1127 Остави указателя и отиде в кабинета, където затърси по лавиците над бюрото карта на Нью Йорк. Беше я е пъхнал между мемуарите на Елизабет Шварцкоп и «Как да отслабнете с 10 кг», ако сте прехвърлили 40-те, отгърна показалеца в края и бързо откри Оук Стрит. После отвори картата на съответната страница и намери с пръст квадратчето. Пресметна, че ако все пак тръгне на там, ще стигне за около половин час в Уест Сайд. Погледна си часовника. Беше 6 и 14. Същност, защо ли изобщо го гледаше? Нямаше да ходи никъде. Ако не друго, нямаше у себе си 100 долара. Извади портфейла от вътрешния джоб на якето си и преброи бавно банкнотите, 37 долара. Отиде в кухнята да провери в кутията, където Елан държеше дребните пари. Беше заключена, а той не помнеше къде жена му държи ключа. Извади от чекмеджето до печката отвертка и разби кутийката, още 22 долара. на предназат из кухнята, чудеше се какво да прави. Оттам отиде в спалнята и провери един по един джобовете на саката и панталоните си. Още долар и 75 на дребни. Прехвърли се в стаята на дъщеря си. Касичката с форма на Снупи беше оставена върху туалетката. Джейк я взе и я занесе при кревата. Преобърна я и изтръска монетите върху покривалото. Още 6 долара и 75 цента. Седна в края на леглото и се замъчи да се съсредоточи, докато не се сети за банкнотата от 50 долара, която държеше сгъната в шофьорската книжка, за всеки случай. Прибави я към онова, което вече беше събрал, 117 долара и 50 цента. Погледна си часовника. 6.23. Защо пък да не отскочи и просто да погледне? Нищо повече, реши той. Извади от гардероба в антрето стария балтон и се измъкна на пръсти от апартамента, като първо провери дали и трите ключалки върху входната врата са заключени. Натисна копчето на асансьора, но не се чу никакъв звук. Пак е повреден, изруга Джейк и хукна надолу по стълбището. Отсреща имаше кафене, където се отбиваше често, ако Елан беше с децата на кино. Съдържателят му се усмихна. Както обикновено ли, Джейк? Попита го, очуден, че се е навлякал с болтон колкото да прекуси улицата. Не, благодаря, отвърна уж нехайно Джейк. Дали имаш да ми дадеш 100-доларова банкнота на цяло? Едва ли, отвърна мъжът и взе да разглежда пачката банкноти. После пак се обърна към Джейк. Провървя ти. Намира ми се една. Джейк му подаде банкнотите от 50 и от 20 долара, двете десетачки и двете по 5 и замяна си получи 100 долара. Сгъна банкнотата внимателно на 4, пъхне я в портфейла, а него го прибрава вътрешния джоб на сакото. Излезе от кафенето и тръгна по улицата. Закрачи бавно и след две пресечки в западна посока излезе при автобусната спирка. Притесни се да не закъснее, но после отсъди, че нещата ще се решат от само себе си. Точно тогава се зададе и автобусът. Джейк се качи, плати си билета и седна в задния край, още не беше решил какво ще прави, когато стигне в Уест Сайт. Толкова се бе залисал, че изтърва спирката и се наложи да върви пеш още 700-800 метра, докато се върне на Ук Стрийт. Погледна номерата. Оставаха му още 3-4 пресечки. Докато излезе на кръстовището на Oak Street и Randall, забеляза, че неусетно е забавил крачката. Не ще на следващия ъгъл, върху един от стълбовете на уличното осветление се гледа бяло-зелена табелка, на която пишеше, Randall Street. Огледа се припряно във всички посоки, пак провери колко е часът. Беше 7 без 11. Взря се в отсрещния тротуар, от «Били», тък му влизаха и излизаха двама-трима души. Светофарът примига в зелено и Джейк се озова сред пешеходците, тръгнали да прекусяват улицата. Пак си погледна часовника 7 без 9. При входа на кафенето поспря. Зад тезгяха стоеше мъж, който редеше вестници. Беше облечен в черна тениска и дънки, около 40 годишен, висок към 1,80 80 и толкова широкоплещест и як, че сигурно по цял ден не излизаше от фитнес залата. Покрай Джейк се стрел на някакъв човек, който поиска пакет, Мароборо. Докато продавачът му връщаше рестото, Джейк влезе в кафенето и уж се загледа в рафта с писанията. Штом клиентът се обърна, за да излезе, Джейк плъзна ръка във вътрешния джоб на сакото си, извади портфейла и пипна крайчеца на 100 доларовата банкнота. След като Оняса, Емароборото, се изнесе, Джейк пак прибра портфейла, но продължи да стиска стоте долара. Продавачът чакаше все така безучастно, докато Джейк разгръщаше банкнотата. Таймс, чу се да казва и сложи стотачката върху тезгяха. Мъжът с черната тениска се взря в парите, после си погледна и часовника. Подволми се миг два и бръкна под тезгяха. С примряло сърце Джейк видя как он зивади дълъг дебел бял плик. Пъхна го между тежките гънки на економическия раздел на вестника, който връчи с все същия безучастен израз на Джейк. си стоте долара, штракна на касовия апарат 75 цента и върна на Джейк ресто от 25 цента. Джейк се обърна и излезе припряно от кафенето. Нас малко да се бори някакъв дребосък, който се озърташе, не по-малко притеснен от него. Хукна по Оук Стрийт, току поглеждаше през рамо да провери дали не го следят. Видя, че към него се задава такси и веднага го спря. Ист Сайд, каза, след като скочи вътре. Шофьорът се вля в потока от автомобили, а Джейк извади от дебелия вестник плика и го премести във вътрешния си джоб. Чуваше, че сърцето му бие като обезумяло. Следващия четвърт час почти не сваряше очи от задния прозорец на таксито. По едно време зърна от ясно станция на метрото и каза на шофьора да спре. Подаде му 10 долара и без да си дочака рестото, изхвърча от автомобила и се завтече надолу по стъпалата на метрото, та след броени мигове да излезе от другата страна на улицата. Спря такси, този път, обаче в обратната посока. Каза на шофьора домашния си адрес: Беше неописуемо доволен от себе си. Бе приложил успешно хватка. Каквато и Джин Хекман бе използвал във филма, обявен за хит на седмицата. Пипна се притеснено по вътрешния джоб, да се увери, че пликът си е на мястото. Обеден, че не го следят, вече не си правеше труда да надзърта през задния прозорец. Изкушаваше се да провери какво има в плика, но щом се прибереше насигурно в жилището, щеше да разполага с предостатъчно време. Погледна си часовника 7.21, Елан и децата ще да се върнат най-рано след половин час. Спрете и там, посочи Джейк, щастлив, че отново е на позната територия. Хвърли за последно едно око през задния прозорец точно когато таксито свърна към тротуара пред кооперацията. Но около не се виждаха други автомобили. Джейк плати на шофьора с монетите от 10 и 25 цента, които беше изтръскал от спестовната касичка с форма на Снупи и на дъщеря си, изхвърча от таксито и тръгна възможно най-нехайно към входа. Още щом врезе, се юрна през глава и натисна с цяла длан копчето на асансьора. Пак не работеше. Джейк изруга и хукна нагоре по стълбището към жилището си на седмия етаж. От етаж на етаж тичаше все по-бавно и накрая спря. Запъхтян, отключи трите ключалки, влезе вътре, затръшна вратата и едва не се струполи. Облегна се на стената, да си поеме дъх. Тък му вадеше прика от вътрешния си джоб, когато телефонът извъня. Първото, което му хрумна, бе, че някак са успели да го проследят и сега си искат парите. Погледа, погледа телефона, пък накрая вдигна. Ало, ти ли си, Джейк? Чак тогава се сети. Да, мамо, не ми се обади в 6 часа, смъмри го тя. Извинявай, мамо. Звъннах ти, но, млъкна той насред изречението, решил да не и кратко обяснява все пак защо не я е потърсил втори път. Звъня ти вече цял час. Да не си извизал някъде. Отскочих до кафенето отсреща. Понякога ходя там да се почерпя. Ако Ела не е на кино с децата, остави плика до телефона, искаше по-бързичко да се отърве от майка си, но знаеше, че няма как, трябва да изтърпи обичайния съботен ритуал. Нещо интересно в Таймс, мамо. Чо се да казва доста запъхтяно. Нищо, отвърна майка му. Хилари май наистина ще спечели номинацията на Демократическата партия за сената, но аз пак ще си гласувам за Джулиани. Както винаги, повтори Джейко Нова, което майка му често изричаше за кмета. Взеплика и го стисна, да усети какво е да държиш в ръка сто хилядарки. Нещо друго, мамо. Попита с надеждата да я разкара. В раздел, общество, има материал как 70-годишни вдовици преоткривали сексуалното желание. Веднага щом погребели благоверните си, равнището на хормоните им се покачвало и те си възвръщали някогашната форма. Дори цитират една, Била заявила... Искам не толкова да наваксам пропиляното време, колкото да не остана по-назад от мъжа си. Докато слушаше, Джейк се зае отваря от към единия крейплика. Ще взема да опитам и аз, допълни майка му, но не ми е по джоба да си праря пластична операция, а без това съм за никъде. Мамо, Елън и децата май се прибират, хайде, до чуване. Чакаме те утре на обяд. Къде си се разбързал, де, още не съм ти казала най-интересното от раздел, икономика. Слушам, слушам, отвърна разсеяно Джейк и продължи да отваря бавно плика. Там пише, "Море ти се, че в Манхатън пак са се наводили мошеници. Какво ли още ще измислят? Пликът вече бе отворен до половината. Та да джиите изнамерили начин да се включват към телефона ти, докато набираш някой номер. Още 2-3 см и Джейк щеше да изтръска съдържанието на плика върху масата. Докато набираш, решаваш, че е станало преплитане на линиите. Джейк извади пръст от процепа в плика и нададе ухо. После ти залагат капан, все едно слушаш истински разговор. Почелото на Джейк изби пот и той зяпна почти отворения плик. От разговора, на който уж си попаднал случайно, разбираш, че ако се вдигнеш, ако идеш на другия край на града и подадеш 100 доларова банкнота, ще ти връчат срещу нея плик с 100 хилядарки. арки. На Джейк му призля при мисълта колко бързо се е разделил с 100 теси долара и се е хванал на въдицата. Използват продавачи на цигари и навестници, които да предават пликовете, продължи майка му. Та какво има в тия пликове? Ето тук тарикатите направо са надминали себе си, проявили са голяма изобретателност, отвърна майка му. Слагали в пликовете брошурки с съвети как да спечелиш 100 000 долара. И дори не е незаконно, защото върху корицата е посочена цена 100 долара. Няма как да получиш плика, ако не им ги дадеш. Вече им ги дадох. Мамо, понечи да каже Джейк, но само затръщна телефона и се втренчи в плика. На вратата се позвани. Елан сигурно си идваше с децата от кино и си беше забравила ключовете. Позвани се втори път. Чух, чух, идвам. Провикна се Джейк. Грабна плика, решен да не оставя следи от позорящото му съществуване. Точно когато се позвани трети път, той нахълта в кухнята, отвори шахтата за пеща за изгаряне на отпадъци и метна плика. На вратата продължи да се звъни. Който стоеше отпред, сега вече очевидно не сваляше пръст от копчето на звънеца. Джейк изтича да отвори. Видя пред вратата трима бабаити. Онзи хубосник с черната тениска му се метна и опрял гърлото му нож, а другите двама го сграбчиха за ръцете. Вратата се затръшна подира им. Къде е? Креснате тениската, както държеше ножа до бръкляна на Джейк. Къде е какво? Просте на Джейк. Нямам представа за какво говорите. Не ни баламосваи, викна и вторият мъж. Искаме си стоте бона. Да де, но в плика нямаше пари, имаше само брошура. Хвърлих я в шахтата. Ето, чуйте сами. Мъжът в черната тениска понаведе глава, другите двама се услушаха. От към кухнята се чуваше пращене, все едно нещо гори. Добре тогава, и ти ще идеш да правиш компания на плика, отсече мъжът с ножа. Кимна, приятелчетата му вдигнаха Джейк, сякаш чувал с картофи, и го понесоха към кухнята. Так му главата му да изчезне в отвора на шахтата, когато телефонът и на вратата зазвъниха едновременно. Инфо, информация за текста, символ за автоско право от Джефри Арчер. Джефри Арчер, сканиране, разпознаване и редакция, Абалоня, 2009, допълнителна редакция, FLIOR, 2009. Сварено от моята библиотека, HTTP двоеточие наклонена черта chitanka.info наклонена черта текст наклонена черта 12280. Последна редакция, 2009-06-2113 часа и 50 минути.